Așa a spus Domnul Iisus. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și în deschide, voi intra la el și voi și eu cu mine. Și dacă Dumnezeu, așa spune Colum, cine are urechi de auzit, să audă. Nu acum ne se dă urechile. Urechile ne s-a dat atunci când numele noastră a fost scris în Cartea vieții dacă cineva are urechi. Și dacă ai auzit, el așa spune, și dacă totuși mi-ai deschis, el zice, hai să facem o plimbare prin într Sunt locuri, așa spune, într-un sal. Zice, ai, ai în vedere, Doamne, ai în vedere sufletul turturelei tale căci locurile dosnice din țară sunt pline de bărloage de vălhar. Ce înseamnă lucrul ăsta? Locurile dosnice din țară, știți, există locuri în inima noastră unde încă Dumnezeu n-a pătruns, unde El n-a pus stăpânire. Și prorocul prin Duhul a zis, ai în vedere sufletul torturelei tale, locul locurile dosnice din țară sunt pline de bărloage de drag. Și sunt locuri în care noi, spunem, Doamne, intră aici, intră din coace, dar aici mai, știți că are fratele Ioanid o poezie, Deci nu-ți ați ochii tăi din alte sfere. Că e atâta murdărie până mânghere. Deci, sunt cute în inima noastră unde Domnul n-a pătruns, unde talpa piciorului ne a pus stăpânire. Și El când vrea să facă o plimbare, Lui nu e silă, nu e scârbă, nu e rușine de noi, noi care am fost, așa de câte ori s-a vorbit în adunarea asta despre Fiul Presipitor, murdar cu mirosul de porci. Vedem, am stat și m-am gândit Duhul lui Dumnezeu prin fratele, așa are o ură împotriva lui Satan și de multe ori, de multe ori, mereu, trebuie să dreptate pentru că el, Duhul, Duhul din el, Duhul Domnului, să se înversunează și să-i enervează. Când îl vede, cât îndrăzneală are, cum a avut el curajul să-l spitească pe Dumnezeu. După ce Domnul Isus a ieșit din apă, spune în scriptura că Duhul, Duhul Sfânt a venit în chip tropesc. Deci, e singurul în care Duhul Sfânt a venit întreg peste El. La noi vine cum spunea acolo, zicei, dar fiecărui i s-a dat harul după măsura darul. Dacă atunci când ai venit la Domnul, ai venit cu o măsură mare, harul ți s-a dat fără măsură. Dar ne întrebăm, Doamne, cum să înțelegi lucrul ăsta? Peste Tine a venit Duhul Sfânt în chip tropesc, întreg, iar la noi vine așa, o arvună, cum spunea golul. Arvună Duhului. Și m-am gândit cum o uzină care produce curent. Uzina este Dumnezeu. Puterea curentului de acolo pleacă. Dar pe traseu vedem atâtea lămpi, atâtea becuri, și mai mari și mai mici. Și noi suntem becurile care primim la uzină puterea de a lumina. Știți, stăteam de vorbă cu cineva într-o zi, a spus, domne. a ce înseamnă lucrul ăsta, Ce înseamnă lucrul ăsta? Să fii tot timpul, hai, hai. Meri după Dumnezeu, te tărăște ca pe o grapă. Știți cum e grapă după tractor? O borană de. Nu m împins, hai, hai, pune, -i, pune -i mâna. Într-o zi am făcut o figură, când n-a luat salarul asta mai demult, mult, din Buzeau și și am pus bani în Biblie. Zic să văd dă de aici <gângânt> bani <gânt> Seara și mai tu ne lăsăm bani. Domnule? Cum n-au lăsat bani? Bani sunt casă. Tu unde sunt? Nu din Dumnezeu să a banii. <gânt> deci, ai citit prea mult Scriptura și nu ai dat de bani. Deci mai întotdeauna mai facem și figuri, nu prea sănătoase, dar, știi, ca să pui omul la probă să vezi și poate capul, poți să o faci. Și de asta am spus că Dumnezeu uzina. De acolo pleacă putere continuă Dar depinde câtă lumină ai, ce mărime ai, ce măsură, cu ce măsură ai venit la El când ai venit. Dacă ai venit cu măsura mare, el a turnat. așa spune acolo, și cel pe care îl trimite Dumnezeu îi dă Duhul fără măsură, nu spune așa? Și mă gândeam, mi-am aruncat ochii într-un cuvânt aici în Zaharia, în capitolul 4, Întei în capitolul 3 când spune acolo Iosua, marele preot, marele preot Iosua, cum satanul l-a învinuia, stătea la dreapta lui și îl și credeți că vorbea. Tu, mă, mare preot, uite la tine cum arăți. Dacă tu, mare preot, arată în ăsta așa. Cum arată cei care i investi Care îi păstorești. Dacă tu, mare de preot, arăți în halul ăsta, cei care îi păstorești și paște. paști, turma ta, cum arată? Numai că Domnul era acolo în prezența lui și <gătă> i-a dat peste plisc satanii. Domnul să te mustri Satanu. el, care a ales Ierusalimul. Nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Vrașmașul. Și acolo în Zaharia mai spune așa, când vorbește despre Zorobabel, prințul lui Iuda. Asta a fost prins de război, dus în Babilon. Dar era prinț Zorobabel. Și este o a Domnului Isus. Și spune acolo, zice Cine ești tu munte mare Înaintea lui Zorobabel Te vei preface Într-un loc șes Auzi Cine ești tu munte mare E așa cum s-a vorbit Aici de multe ori Domnul Iisus îngredina Ghețiman Când a văzut Când a luat Asupra lui, că s-a hotărât Să ia asupra lui păcatul nostru a tuturor, astea era muntele. Și îl s-a îngrozit. Vă dați seama, picăturile de sudoare se transformați în sânge. O curățire a unui trup adevărat nu vine decât din lăuntru, în afară. Ați văzut când faci bai, zic că am făcut baie, dar când transpiri, abia atunci curge tot după tine și la Domnul Isus din, din interior a început să-ți dai seama ci, prin ce chinuri Nimeni n-a văzut și n-a simțit a păcatului cum l-a simțit el și l-a văzut ea. Niciunul dintre noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune cine ești tu, în teman înainte lui Zorobab? Te vei preface într-un loc și Dacă am ceva de osândit dacă am ceva de judecat, o fac în mine, cu mine, personal. Aș vrea să nu mai zic nimic de nimeni, să nu mai spun nimic, absolut nimic. Pentru că eu știu că Domnul Isus pentru mine și-a dat viața. El singurul pentru mine. Ce bine ar fi ca fiecare din noi să vedem și să zicem, Doamne, Doamne Dumnezeu și Mântuitorul meu, al meu să fie al meu nu al nostru, al meu personal nimeni nimeni n-a purtat vreodată un nume atât de scump, așa de dulce așa de frumos numele lui Isus. Isus înseamnă cel ce mântuiește pe poporul său de păcatele sale Hristosul unsul Domnului Cel pus deoparte pentru o slujbă el este Hristosul, Mesia, Premisul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel zice, într-un verset în Efeseni, capitolul 3, la versetul 18, spune așa, La 17 mai bine. Zice, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Rădăcina și temelia. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Ce înseamnă lucrul ăsta? E un semn. Crucea e o taină. Deci, înălțimea, adâncimea, lărgimea și lățimea. E o taină. Cine înțelege, cine pricepe lucrul acesta și nu-l poți pricepe, auzim, auzim în alte biserici salutul. Pace, frate! Pace, soră! Pacea Domnului! Nimeni nu se poate bucura de pacea lui Dumnezeu dacă mai întâi nu ți-a fost păcatele ispășite iertate. Știți, când Domnul Isus îi spune slăbănogului, iertate-ți sunt păcatele. ia spatul și du-te acasă. Ia-ți și ridică-ți și umb. Toți din jur zice, cine este acesta? A hulit. De iartă păcatele. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și Domnul Isus spune, ce este mai lezne, a zice, iertate-ți sunt păcatele sau ridică spatul și umblă? Ce este mai lezne acum pentru noi? Pentru noi, zis personal, la fiecare. Știți? E mai lezne a, a zice, ia spatul și du-te acasă, decât iertate-ți sunt păcatele. Pentru că păcatele numai Dumnezeu le poate ierta. Un lucru. Zice în versetul 7 din 4 Efeseni Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Ce bine ar fi, ce bine ar fi. Vedeți? Dumnezeu, Dumnezeu cel atotputernic, El care ține universul Palmele sale, care la porunca lui, toate apar și dispar, a dorit și el să fie copil. Să fie și el ținut în brații să fie și el mângâiat, sărutat, ocrotit și păzit de cineva. A dorit. El, Dumnezeu cel la tot putere. Cine putea? Știți, dacă Domnul Isus nu este în inima noastră, atunci când ai de-a face cu numele lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte când Domnul Isus la vârsta de 8 zile, a ajuns în templu, ce spune Scriptura, cuvântul Domnului? Bătrânul Simeon, mânat de Duhul Sfânt, l-a luat din brațele Fecioarei Acum, slobozește în pace, stăpâne, pe robul tău, și ochii mei au văzut mântuirea ta. Are ce lua cel cu care te întâlnești? În brații? Dacă Domnul Isus este în inima noastră și te întâlni cu un frate sau cu o soră, poate ea să facă cu Domnul Isus din inima ta și să-L binecuvinteze? Sau, numai un, închipuirii. Știți, părintele Iosif are o istorioară cu, cu trăsura. Zice, unii mergi, merg cu Domnul, dar Domnul nu mai era la Domnul era la spate. Zice, merg, merg cu Domnul, Domnul era dispărut din mur, dar el trăia cu impresia că îl duce pe Dumnezeu în trăsură și el dispăruse merg cu Domnul. Unde e Dumnezeu? Deci el, el poate dispare și se poate întresta foarte repede, foarte ușor. Dumnezeu este foarte fin, așa cum am auzit aici. E de o fineție nemaipomenită. Și în, în cântarea cântărilor spune acolo, vă dați seama, zice Deschidem sorul, porumbițul, neprihănit Deschidem sorul. De cine numește sorul? Pentru că suntem născuți în același tată. Nu? neprihănit Nimeni nu se poate bate cu în drept. Dă-te la o parte de lângă mine că este Sau porumbiț scump Să are în vedere prețul cu care ai fost plătit. Scump. De cine sunt frații scumpi? De cine sunt uh, sufletele scumpe? Pentru că au fost cumpărați cu un preț. deschidem sorul. Zice, mi sorul. mi-am scos haina. Cum? Să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le mărgăresc iarăși? Da? Cât era de la pat până la ușă? Doi pași, nu? Și pe urmă trebuie să cu trăiere, ulițele și cetății, Să dea via pentru doi pași, pentru că ți-a fost leni, ai fost comod și n-ai vrut să te dai jos din pat, că-ți murdărești picioarele, ar trebui să alergi vă dați seama, am căutat noaptea în așternutul meu pe iubitul inimii mele, L-am căutat, dar nu l-am găsit. Pentru doi pași. Domnul e foarte aproape. El e mai aproape de noi decât noi de el. Dar să-l să rugăm să ne dea ochi, să putem vedea. Ochi ăștia... Lomois i-a spus, zice, arată în fața ta. Zice, nu se poate ca omul să vadă fața mea și să trăiască. Dar zice, uite, stai în crepătura stâncii și mă vei vedea pe la spate. Fața nu vei putea să mă vezi. Știți? atei, academicieni, ruși, au scris o carte de 700 de pagini împotriva Bibliei. Biblia ateului, așa spune. 700 de pagini. Iar un om simplu, un creștin, îi spune, zice, Doamne, dacă Dumnezeu nu există, ce rost are să scriți o, o carte de 700 de pagini împotriva unui lucru care nu există? Nu? Și totuși, și totuși, când pleacă, tot de cu capăt de el Oron să s-ar întoarce, tot de cu capul de el, se lovește cu capul de el. Nu vrea să recunoască. N-am auzit pe nimeni. Făcând glumi, se facă glume pe seama Domnului Iisus. Dar pe seama comunistilor circulau circulă atâtea glume. Un frate a spus, zice, n-am auzit niciun comunist să spună Stalin, iubitul sufletului meu, sau Hrușciov, cu dragoste la tine vin sau Brezhnev de tine simne nevoie. Nu am auzit. Dar despre Domnul Iisus ce spune? Iubitul sufletului meu. În toate cântările, în toate poeziile, în, în toate paginile Scripturii găsești iubitul meu, iubitul sufletului meu. E adevărat? Așa să fie. Pentru noi toți. M-am gândit la multe lucruri, dar știți? Există, există în inima noastră sunt momente când parcă ai vrea să fii așa cum spuneaște fratele, singur. Faci ce faci, te uiți, te duci, vii, dar parcă tot... Când ești cu el, parcă tot mai bine este când ești cu el singur. Poți să-i spui orice. Dacă am făcut un păcat, nu prea am curaj să mă duc la frații și să spună, i spună, nu frate ce am făcut. Dar lui, lui mă duc și-i spun. Și nici chiar Domnul Isus nu poți să-i spui toate lucrurile. Dar la Tatăl, pentru că la El există îndurare. La el există belșug de binecuvântare, iertare, el nu obosește iertând, așa spune. unul, el, el nu obosește iertând. Lui poți să-i spui orice, Doamne, uite, am și am păcătuit, ce să fac? Și David a zis, Doamne, în păcat m-a mama mea și în păcate m-am născut. Asta sunt. Când mâna lui trece peste fruntea ta, peste inima ta, atunci... Ca și o mamă când își mângâie fica sau fiul când e bolnav. Nimeni nu poate, nimeni nu poate simți mâna lui Dumnezeu decât cel care e copilul lui Dumnezeu, mâna lui pe fruntea Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura daului, lui Hristos. De aceea este zis, s-a sus, a luat robia roabă. El a luat robia roabă. Oare care era robia? Care ne ținea pe noi robi. A luat-o asupra lui, el a luat o roabă. Zice, s-a sus, a luat robia roabă, de peste cugetul nostru, despre sfârșiturile noastre, și-a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce semnează decât când înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate lucrurile, ca să umple de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe une apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții pastori și învățători. Pentru desfășurarea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru ziderea Trupului lui Hristos. Vă dați seama? Există suflete care au toate aceste calități. Credeți lucrul ăsta? Sunt suflete care au toate aceste calități. Cum spune aici, zice apostol, Prooroc, evanghelist, Pastor, și învățătoare. Moise s-a plâns Domnului că, zice, Doamne, un sfat dat ietru lui. Zice, pentru ce kinuiești poporul? Zice, alieții din ei, din mulțime, din popor, 70 de bărbați, la primul lucru care era, dar niște detalii. Să fii vrăjmași ai lăcomiei. Oamenii încredere. Vrăjmași ai lăcomiei. Și doi din ei, din respect față de Moise, el dat și mi-a dat, nu s-au prezentat la cortul întâlnirii. Dar Domnul ce a făcut? A luat din puterea care era peste Moise și a împărțit-o la cei 70. Deci el nu dă nimic în plus. Nu dă în plus. El poate face o lucrare printr-un om ca și prin șaptezeci. Și cuvântul spune că cei doi nu s-au prezentat și când Domnul a luat din puterea de care era peste Moise și le-a împărțit-o peste ei, a pus și peste cei doi că erau trecut pe listă. Știți? Și au început să prorocească în tabă. El dat și mi-a dat. Dar slujitorul lui Moise zice, Domnule Moise, oprește-i. Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu tot poporul să fie alcătuit numai din preoți și proroci. Că nu, nimeni de dea din lucrul lui Moise. Dacă toți erau preoți și proroci, fiecare acum a ascultat îndemnul de la Dumnezeu. Da, vedeți, așa se întâmplă și cu noi. Noi suntem în adunare. Frații noștri care nu sunt aici, și dacă au inima curată, bucuria din adunare de ei se răsfrânge și asupra lor acasă. Pentru că Duhul lor aici, Apostolul Pavel așa spune, zice, Duhul meu care este printre voi, și privește cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Deci, ca și când ar fi aici. S-a mai vorbit aici cum Îngerii lui Dumnezeu vin în adunare să ascult înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu în biserică. Înțelepciunea nespus de felurită. Și când tu te ridici în picioare și începi să spui altceva, vă dați seama cu ce veste se duce în Îngerul Dumnezeu. Doamne, am fost în adunare unde te-ai de atâtea ori. Și iată ce, ce am auzit acolo. Să ne ferească Dumnezeu să vorbim altceva. Pentru că a, Scriptura spune așa, zice să vorbească doi cel mult trei. Iar dacă unul ia care stă pe bancă îi se descoperă un cuvânt, cel din ei să tacă. Să ridică fratele sau sora din bancă și să spună, frate, ce mi-a descoperit Domnul în timpul când vorbeai? de fă la noi lucrul ăsta. Hă? Să spui, frate, iar, stai jos, stai jos, uite ce asta trebuie. Atât îți mai trebuie, mai ales la anunțile astea mari. Zice, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos. Deci, în vederea lucrării de slujire, nu numai aici, ci în veșnicia care vine. Acolo... Fratele vorbeau odată, îi spunea, acolo nu e o împărăție ca toată lumea să îl denevească. Dumnezeu te pregătește de aici ca acolo să faci slujba. Pentru slujba de acolo ne pregătește Domnul aici. Și zice, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de încoațătură prin viclenie oamenilor și prin șeretine lor în mijloacele de amăgiri i-am zis la o soră de la noastră de aici că a fost o soră bună numai la noi aici zic ce faci păpușă nu un cuvânt așa fără Și că frate să știe că eu nu sunt păpușă eu sunt soră. Da? Acum, ce este? Nu te am mutat ca pe o păpușă în altă parte? S-a supărat. Vedeți? Te întâlnești cu un frate sau cu o soră și să spune un cuvânt. Lasă-l pe eu să spună întâi. Dacă știi că fratele sau soră este în legătură strânsă cu Dumnezeu, și știi că ce cuvânt spune, iese din gură, vine de la Domnul. Lasă-l pe el întâi să vorbească. De multe ori Duhul lui Dumnezeu ne-a științat printr-un cuvânt. Aveam probleme și mă întâlneam ori cu fratele Gheorghe Cosma, ori cu fratele Constantin, cu sora Marcica, cu mai mulți frați și... În inima mea era ceva care, nu era ceva în, în neregulă. Și tăceam din gură să văd ce cuvânt are Domnul, exact cuvântul care trebuia mie. Fără, fără, să, fără să spun o vorbă. Că la început, la început când am venit la credință la Domnul, am, am trăit cu impresia că noi suntem baptiști. Nu știu eu unde domnul. O lună zi, o lună jumate, că sunt baptist. noi mai mergeam dimineața, că la noi nu se făcea adunare la dimineața, acum să face. Și mai mergeam dimineața la frații baptiști. Și o lună jumate aproape, am crezut că sunt baptist. Bine. Pe urmă, în adunare, după masă, frate, și noi la oastea Domnului... O, măi, oastă Și noi avem alt program, avem alte... După o lună jumate am că noi suntem <găși> Și am zis Doamne Iată locul meu unde era Și eu un Hai hui Și nu îmi găseam liniștea și pacea De la primul cuvânt De la primul cuvânt Fratele s-a uitat Zis și eu asta să merită Să de el A văzut Prin Duhul lui Dumnezeu Că am primit cuvântul și așa m-am liniștit, mi era atât de drag, mă uitam, veneam cu, cu autobuzul pe brăile și era iarna, nu era iarbă, verbe. mi se părea că totul e verde. Mi se părea, cum e acum iarbă? Mi se părea altă lume, altă... Deodată așa Dumnezeu mi-a deschis ochii și mă gândeam, eu zic, să deci piet repet pe ăștia, acum pe astea din lume, că e habar de credință. De unde? Când ajungem seara, în adunare, duminica seara sau vineri seara, se făcea adunare 3-4 ori pe săptămână. Deci, fraților, noi ca creștini, noi așa ne numește povântul lui Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii și sarea Pământului. Deci noi trebuie să ne purtăm frumos. -minte, să ne purtăm frumos, să vorbim cu respect. Să... Atunci așa făceam, dar acum nu prea mai facem așa. Nu mai repede, din pe altul, nu mai. Și nu-i noi nu, frug, nu bine. <coughs> Zice. <coughs> Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloacele de amăgiri. Și credințioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Dacă biserica Domnului are un singur cap, Hristos, dacă citim în Apocalips, în capitolul 12, acolo vorbește despre fiara care are șapte capite. Așa cum a zis e, e, odată fratele într-o -o, într istorioară. Când în creștinul a dorit să meargă cu ungerul, Să dea Dumnezeu aici tot să fie mari. Șapte capete. Și Scriptura spune că unul din capitele ei părea rănit de moarte. Dar rana de moarte s-a vindecat. Am văzut odată la televizor cum ungurii l-a disgropat pe horti, asta care a fost adeptul lui Hitler și a purtat bustul prin oraș. Deci, rana de moarte, s a fost nazism, a primit lovitura. Dar rana de moarte spune că s-a vindecat. Și tot pământul să mira după o fiară care avea rana de moarte și trăia. Nu vedeți acum, acum, cum ea mereu, ia ființă partidii. Când e dreapta, când e centru. Când de dreapta și cam conservatoriștii cam ăștia ajung la ce a fost înainte. Și vedeți citeam într-o carte de la fratele Richard îmi spune acolo în orașul Lyon, orașul Lyon din Franța cum comuniștii atei i legat de coada măgarului cu Bibliei un potir și i-a pus mitra episcopală pe cap. Măgarul și-l plimba prin oraș. Și când a ajuns la destinații, i-a dat din potir. Asta e ritual satanic, satanist. când a ajuns la destinație i-a dat din măgarul să bea din potir ca drept recunoștință că a luat parte la ceremonii. vă da ce prostii! Biblia i-a dat foc, iar icoanele care au fost legate de coada măgarului, a Domnului Iisus și a Fecioarii Marie, au fost făcute țândări. Și în locul lor a pus altceva. Vedeți? Cum lumea se îndreaptă, fără să-și dea seama, se îndreaptă spre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu-și dau seama ce fac. Dar felul cum umblă și cum acționează,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 În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Cu coada. Citește sora, o soră în Isaia capitolul nou ca să înțelegem ce înseamnă coada. În Isaia, capitolul 1, ar să citiți. Pe partea dreaptă, la 15, ce spune? Întrânul și legătorul sunt capul și prorogul care învază pe oameni din și coada. Cu coada trezea a treia parte din stelele cerului. Dacă Dumnezeu ne-a făcut ca și pe Isap, spune acolo sămânța ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul de malul mării. Deci cu coada. Așa a zis cineva Toporul a zis unei păduri. Deci într-o într zi te culc la pământ. Zice: N-ai coadă. Găsești, eu între voi: Pe aici o coadă. Și tot te culc. Coada, în capsulul nou din Apocalips, ce spune aici? Zice: Aveau niște cozi, ca de scorpii, în versetul 10, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să bateme pe oameni în lumi. Peste ele aveau ca împărat, pe îngerul Adâncului, care pe evrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apoliot. Deci, îl lua de la voi, de, de la vaci, îmbrăca un costum frumos, îi dădea o geantă de diplomat, pistolul. A fost cu colectivizare, Câte lumea a murit. Stalin îi declara, îi declara la cineva că în Rusia, după urma colectivizării, a murit peste 10 milioane de oameni. Coada. Și când nu veste te treci, se aplică Constituția. El le habarnă ce Constituție. Dar avea putere. Deci, în cozile alea, în cozi, avea puterea care îi se bat pe oameni. Dar pe cine îi Pe cei care nu aveau pe frunte pe pecetea lui Dumnezeu. Semnul. Semnul nașterii din nou. Semnul Duhului Sfânt. Toți aceștia au fost afectați. Zice, balaur au stătut înainte femeii care sta să nască pentru ca să-i copilul când îl va naște. Asta s-a întâmplat și la nașterea Domnului Isus. Dar se va mai întâmpla odată că femeia aici această femeie reprezintă pe Israel din care s-a născut copilul. Zice, Ea a născut un fiul, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fer. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Deci, dacă inima ta sau a mea n-a fost alături de Dumnezeu, de parte de pustii și alături de El, la urmă, după ce copilul va fi răpit, Dumnezeu te va lăsa în pustii ca să simți și tu ce înseamnă pustia. Dacă inima ta a fost pustie pentru El cât ai trăit, te lasă Dumnezeu în urmă,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 și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. M-am gândit, e o vorbă în popor, o vorbă cât o fi de adevărată, nu știu, dar spune așa că șarpele care nu-l vede ochiul omului, care nu-l depistează, se face balaur. Și Adam și Eva în grădina Edenului nu l-a depestat, Acolo era șarpi și în am a ajuns la, la oră, cu șapte capete. Ce bine ar fi să-l depistăm și noi așa cum a fost cuvântul mai înainte. Șarpii înfocat. Șarpii înfocat. M-am gândit, spune în Isaia 57 un cuvânt, că... și cuvântul ăsta l-am auzit la o soră la priveci. Sora Caterina o știi, sora Cornelia, care a murit, a luat Domnul. Deci, cum ar fi, duminica acum, avea fiică sa nunta, fiică aici mai mare, și ea în cursul săptămânii a trecut la Domnul, a scutit-o Dumnezeu. Și primul cuvânt, când fratele a intrat în casă, ăsta a fost. Ci deci, dar voi, fiei vrăjitoare." Și deci, împotriva cui scoateți limba? Numai șarpele scoate limba. Tot Ai impresia că are două limbi, așa de des o scoate. Și La privechiul lui asta, într-adevăr, așa s-a dovedit bărbatul ei și ei s ei sărea la bataia la ea, cât s-a prostit, că s-a pocăit. Și ea sărea că nu mai putea, când ajungea în adunare, era în stare să nu mai presi acolo și-au toată casa pe ea. La înaintea domnul a De la toată. A luat-o. Înaintea, că așa spunea acolo în 57, că se duce cel neîmprihărnic și îi mănână îi pasă. Căci înaintea sau înaintea nenorocirii este luat. Deci domnul n-a lăsat-o s-o vrea șarpele, balaur, A luat-o înainte și-a scăpat. Dar n-au putut birui, oricât ar fi, oricât ar fi satan din versunat, mi-aduc aminte la, știți, mi-aduc aminte la, în Faptele Apostolului, capitolul 7, parcă zic eu, spune așa, fiu, fii preotului ceva, care a vrut să facă exorcist, ca adică să scoată duhurile necurate din alții. Și merge la un îndrăcit și spune, zice, în numele lui Isus, pe care îl propovădăiește Pavel, îți porucim să ieși afară de numul acesta. Și pe Isus îl știu, pe Pavel îl cunosc. Dar voi cine sunteți? A sărit asupra lor și a bătut, de a sânge. De ce n-a putut să facă lucrul ăsta? nu erau recunoscuți ca fi ai lui Dumnezeu. Satana, satana când vede că e, ești fiul lui Dumnezeu, se supune. Așa spune în Apocalips capitolul 20. Un înger a pus mâna pe el și l-a legat. Știți? Când trecem pe lângă vilele astea, roșcuviile astea, așa le zis -aș frate, la roșcuvii, <laughs> pe lângă roșcuviile astea, scrie acolo, câini rău. Nu intra, câine agresiv, câini rău. Dacă intri, tu ca străin, te-nhață, te rupi. Dar dacă stăpânul îi spune copilul, nu te-și leagă Faci ceva? Nu face. De ce? E recunoscut, nu e frică de copil, e frică de stăpân. Așa și satan. Un înger se duce cu un lanț, îl prinde și îl bagă în... Cei șapte, cei șapte fii ai preotului n-au fost recunoscuți. Nu erau fiii case. Și satan a avut puterea, asupra lor și i-a bătut. I-a făcut o Dar dacă ar fi un fiu al casei, diavolul s-o Când a venit la Domnul Isus, zice dacă ești fiul lui Dumnezeu, zice aruncă-te jos. E scris. El va porunce îngerilor lui să te va lua pe mâine ca să nu cumva să-ți ovești pisorul de grăpeat. Zice scris este. Până la urmă înapoi mea satan. Nu prea am auzit creștin, să zică, în a mea satan. Eu n-am auzit niciun, niciun creștin să zic așa ceva. Până acum. Poate de aici încolo. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Așa zice diavolul. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Fă, zice, e scris. Zice, vezi bea ceva de moarte, o travă sau, dacă nu vă va toată mai deloc. De ce? Păi, E scris acolo, dacă cineva îți dă și tu ești cu inima curată, Domnul te poate scăpa. Dacă tu iei o travă și spui, băi, eu sunt eu sunt pocăit, beau o travă și n-am nimic. Așa a făcut un om la televizor, și că dacă există Dumnezeu, a sărit gardul la lei în țarcă. Și dacă există Dumnezeu, mă va scăpa. A sări vă șase pe el, l-a făcut praf. A făcut. Înseamnă că n-a fost Dumnezeu, nu l-a scăpat. Să întâmplă să fii, fii în, într-o primejde, într-un loc așa, și Dumnezeu te salvează. Dacă tu te duci ca în negatul, te urci pe streafina templului și ia uitați-vă la mine, eu sunt pocăit, credincios, mă arunc de aici și Domnul mă va lua pe mâine. Arunc-te, că îți cum înțelege uneia lui Dumnezeu? zice și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul ce satana, acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui, care înșală întreaga lume. Așa când creștinul a dat lupta cu Apolion în valea umbrei morții, diavolul îi spune, zice, mi se pare că ești unul din supuși mie. Zice, fă bine și întoarce-te înapoi și trec cu vedere. Ai plecat de sub stăpânirea mea. Deci, nu pot acum pentru că i-am făgăduit stăpânului țării unde merg, că voi fi credincioasă. Deci, și nu mai făcut la fior. Dar, zice, sunt gata să trec cu vedere. Când văzut că e hotărât, zice, un pas. Aici îți vedea sufletul. Dar, ce spune? Deci pe care din slujitorii stăpânului tău i-am amăgit? Fie prin uh, amăgire, fie prin seretric, prin tot felul de... Și el nici măcar nu s-a mișcat de la locul lui să salveze pe ai lui. Dar eu, când unul din supușii mei îmi și deci imediat ar în ajutor și-l scap. Să-l scap din mâinile lui, din mâinile stăpânului tău. Auzi? Satana. Îl scapă din mâinile lui... Îl din de mâna Lui Dumnezeu. Și am auzit în cer un glas tare care zicea Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri care zi și noaptei păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Și am ajuns la un verset care de multe ori s-a vorbit în adunarea la noi. Ei l-au beruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a povărut la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Acum să luptă, fratele îl numește Turbatul, așa îi zice fratele, Turbatul, să luptă pe toate căile, dacă ar putea, cât mai mulți, uitați-vă, cât de greu vine la credință un suflet, cât de greu vine un suflet astăzi la Domnul. Dar dacă mă uitam acum într-o zi, cum a adus uh, oasele unui, moaștele unui sfânt nu-i sfânt, așa zice, nu-i credincios, din altă țară cu avionul. Mamă, ca nu necațe să duce lumea, să vadă niște oase. Dacă ar veni Domnul Isus și a spune, zice, iată Hristosul, ăsta este. Nu știu câți ar fi curioși să-L vadă pe Domnul Isus. Nu știu câți ar fi. Dar când e vorba de niște cărpi și niște oase, să duc cu grămadă milioane. Mă uitam la meca, acum, cum arăta acolo. Doamne, ce era acolo? Mă uitam și eu zic ce să vadă? Da, aici ce să vezi. Așa, să ruga într-o zi, se ruga ăștia, nu ăștia. În Liban, aici, la Allah. Zicea că Allah este cel care rânduiește ziua de judecată. Care păstrează ziua de judecată să judece pe cei necredincioși, cei care nu fac parte din, din credința lor. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două alipi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu el în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme vrem și jumătatea unui de departe de fața șarpeleui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-a aruncat balaurul din gură. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița semenției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Deci, lucrul ăsta se va întâmpla la jumătatea săptămânii de an, Deci, la jumătatea celor șapte ani, când Domnul Iisus va veni ca împărat. Când vine să-ți răbească asta, în timp de ani și jumătate, nimicește poporul, zdrobește poporul sfinților, sfinții care, care nu au avut parte de răpirii și cei care au înviat, care au înviat din poporul poporul Israel, Proorocii începând de la Abel până la Ioan Bodezătorul. Și face, așa spunea Gure că face război cu rămășița femeii și îi va zdrobi. După aia vin cei doi martori care va lovi pământul cu orice fel de urgie va voi. E scris lucrul asta și în Zaharia capitolul 4. Când Zaharia întreabă și: nu înțelege ce înseamnă lucrul ăsta? Zice nu domnul meu, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Și ei va lovi pământul cu orice fel de urzii va voi. Și trupurile lor moarte va sta, zice, să se va lupta cu ei, va birui, va umorâ. E vorba de Enoch și de Eliei care au fost răpiți. Să vadă și ei moartea în trup. Vor fi uciși, trupurile lor moarte vor sta trei zile și jumătate în piața cetății cele mari și va fi văzut de toată lumea. Dar după trei zile și jumătate spune cuvântul că Duhul de la Dumnezeu intră în ei și o mare frică va apuca pe locuitorii pământului și în fața lor se va ridica la cer. Dumnezeu să ne deschide mintea și inima ca să putem înțelege cuvântul Lui mai bine. Slăgui Sfii Lui